Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дивна весна. Кілька випадкових казок. Переклад Костянтин Солов'єнко. Казка Хто Живе в метро. Наталя Петрівна дістала з кишеньки мережвного фартушка маленький записничок, на якому кострубатими літерами був зроблений напис Хто живе в метро? А хто живе у метро? Ви, мабуть, відповісте мені, що в метро живуть потяги? І будете мати рацію. В день потяги возять пасажирів, а ночами відпочивають у своїх підземних депо. Але цієї дивної весни, коли з неба почало падати каміння, на станціях метро оселилися люди, багато людей. Усі вони рятувалися від каміння під землею. А разом із людьми туди переселилися й тварини. Саме їх щоранку відзначала у своєму запісничку Наталя Петрівна. Там були нотатки про всіх котів, собак, хом'ячків і морських свинок, які жили в метро. Всі пташки, мишки, ручні ігуани, тхори – і навіть одна змія були враховані. Згадавши тхара, Наталя Петрівна насупила свої сиві вуса. Тхір був нахабним і злодійкуватим, і його ніхто не любив. Мешканці метро зітхнули з полегшенням, коли він разом зі своєю людиною Поїхав до евакуації. Люди зазвичай охоче туди виїжджали. Але були й ті, що залишалися. І жили у метро постійно. Де була ця евакуація, Наталя Петрівна не знала. Адже вона була звичайною домашньою мишею. Наталя Петрівна відкрила свій записничок, потім дістала з кишеньки мережевого фартушка недогризок олівця і задумливо підточила його своїми гострими зубками. За останні кілька днів список мешканців метро не змінювався. На станції залишалося п'ятеро. «Сама Наталя Петрівна». Собака Леся, кіт Саймон, жаба Матільда та папушка Карл. Новеньких не було, але Наталя Петрівна так любила, щоб усюди був порядок, що не скасовувала щоденних зборів. Тут, напевно, треба трохи відволіктися і розповісти про мешканців метро дещо докладніше. Леся була великою, кудлатою і дуже доброю собакою. Якщо хтось засмучувався чи навіть плакав, то Леся втішала, облизуючи його обличчя своїм мокрим язиком. Кіт Саймон був старим. У нього було довге, важке життя, і знайшовши нарешті, на схилі літ свою люблячу людину, кіт думав, що залишок його днів пройде в тиші та спокої. Але дивна весна позбавила Саймона спокою і знищила тишу, до якої він уже почав звикати. Їм з людиною довелося покинути їхній комфортний дім, і переселитися в метро. Тут, серед незнайомих звуків і запахів, які лякали, старий кіт розгубився і засмутився. Але виявилося, що його людина взяла із собою климок з ванної, на якому Саймон любив відпочивати до того, як з неба Почало падати каміння. І ось цей пухнастий килимок Став для старого кота Острівцем спокою, Що нагадував дім. Жаба Матільда Була мовчазною особою. Інші тварини дивувалися, Навіщо взагалі потрібно тримати Таку дивну істоту вдома. Бо всім відомо, що найкраще жаби почуваються на болотах, їхній дім там, де мокро і багато різних неприємних комах, наприклад, кусучих комарів, яких взагалі ніхто не любить. Ну, крім жаб, звісно. І то, на сніданок, обід або вечерю. Жаба Матільда. І сама не дуже розуміла, що вона робить у метро. І сумувала за своїм маленьким, затишним болотом, де пройшло її щасливе дитинство. Крім того, в метро у неї постійно пересихали губи, тому їй доводилося користуватися гігієнічною помадою. А коли та закінчилася... То пішла в надобу звичайна, яскраво-червона. Уявили собі велику жабу із нафарбованими губами. Ось так і виглядала Матільда. Папушка Карл навпаки був дуже товариським. Весь день він літав підземною станцією і слухав розмови людей. Не дивно, що він першим дізнавався про всі новини. Завдяки йому решта тварин дізналася, що таке інтернет. Щоправда, користуватися ним ніхто з них так і не навчився. Не біда. Карл розповідав їм усе, що писали в інтернеті. А писали там різне. Хтось стверджував, що каміння з неба падає через велетнів, що живуть у далекій країні, і що цей камнепад, що зіпсував усім весну, продовжуватиметься доти, доки у велетнів не скінчиться каміння. Інші були впевнені, що люди самі повинні перемогти велетнів не чекаючи, поки ті все зруйнують своїми каменюками. Сьогодні Карл з'явився на загальні збори останнім. Він прилетів розпатлений і захеканий. Так бувало, коли маленький папушка узнавав дуже-дуже супер важливу новину. Наприклад що волонтери привезли мешканцям метро морозиво та піцу. Поки Карл переводив дух, тварини думали, що волонтери привезли їм цього разу. А треба сказати, що волонтери – це такі хоробрі люди, які не бояться каміння з неба. Щодня, ризикуючи життям, вони приносять людям, що потрапили в біду, те, що їм необхідно: їжу, ліки та іноді різні смачні штуки. Смачні штуки дуже корисні тим, хто потрапив у біду, щоб підтримати їх дух і щоб вони не впадали у відчай. Подумавши про морозиво, Собака Леся облизнулася. Кіт Саймон, уявивши піцу з пепероні, замуркотів. А жаба Матільда, у якої було погано з фантазією, мовчки думала про соковитих комарів. «Чо-чо-чудовисько!» Випалив Карл, ледве зміг говорити. Заспокойся, Карлушо», – сказала Наталя Петрівна. «Яке чудовисько! Де воно?» «Там!» – цвірінькнув Карл. І показав крильцем у бік тунелю. Тунелі – це такі дірки в землі, якими їздять потяги. Тунелі довгі та темні, і там страшно. Ніхто зі звірів не ризикував туди ходити. Повідомлення про чудовисько та ще й у темному тунелі не на жарт злякало мешканців метро. Жаба Матільда від страху мало не проковтнула свою помаду. Ось як налякали її, Ця новина. Наталя Петрівна, хоч і сама не на жарт злякалася, намагалася в знаки не давати. «Ти певен, що чудовисько? Як воно виглядає?» І Карл почав лутано пояснювати. «Воно величезне, чорне, у нього вісім лап та величезні зуби і багато-багато-багато очей». І всі злі. Нічого подібного ніхто з мешканців метро раніше не бачив. Карлуша, ти, напевно, перебільшуєш. Згадай, як ти боявся тхора. Він хотів мене з'їсти, хотів мене з'їсти, і чудовисько теж нас усіх зжара. Закричав Карл. Тихіше, тихіше, Заспокоювала Наталя Петрівна. Тоді ми не дали тебе образити. З чудовиськом теж упораємося. Правильно я говорю? Але воювати із чудовиськом Охочих не було. Гаразд, Сказала Наталя Петрівна. Я піду, і сама подивлюся, що там за чудовисько таке з'явилося. І Наталя Петрівна пішла. Вона сама до останку не вірила, що робить це. Але зупинятися на півдорозі було не в її правилах. Дійшовши до краю платформи, Наталя Петрівна обережно зазирнула вниз туди, де починався темний тунель. Спершу вона нічого не могла розгледіти, але потім її чуйне вухо вловило легкий шерех. Потім вона побачила вісім палаючих очей, які дивилися на неї з темряви. Наталя Петрівна завмерла від жаху, проте знайшла в собі сили зробити крок назад. Подалі від мороку, в якому зачаїлося кровожерливе зло. Відійти ще далі їй не вдалося, бо вона уперлася в якусь м'яку перешкоду, схожу на волохату стінь. Стіна ця гучно дихала у вухо Наталії Петрівні і заважала їй боятися чудовиська. А коли голову Наталі Петрівни облизав мокрий язит, то вона зрозуміла, що це була собака Леся. Тут же були й кіт Саймон та жаба Матільда, навіть папушка Карл. Подолав свої страхи І прилетів разом з усіма. Тихіше! Голосно прошепотіла Наталя Петрівна. Воно там. І миша вказала туди, Де ховалося чудовисько. І всі дружно подивилися туди. У цей момент чудовисько З'явилося з мороку Воно було велике Чорне Та волохате Але найстрашнішими Були його численні Волохаті лапи Кожен із мешканців Метро уявив Як ці лапи До нього торкаються Уявив І жахнувся Собака Леся Загарчала Кіт Саймон засичав, вигнув спину і розпушив хвіст. Жаба Матільда раптово роздулася і стала схожа на футбольний м'яч з очима, а папушка Карл втратив свідомість. Наталя Петрівна схопилася лапкою за серце, уявивши, що буде далі? А далі було ось що. Хук! Пролунав гучний звук, Ніби хтось відкоркував пляшку. Це жаба Матільда Шумно випустила з себе повітря І здулася. У цей момент чудовисько дременуло до протилежної стіни і видерлося на неї майже вертикально. Це була перемога. Мешканці метро тріумфували, адже вони змогли злякати чудовисько і прогнали його. У цей момент пролунав людський голос. «Що це у вас тут? Що за збори?» Мешканці метро замовкли і подивилися у бік вигнаного чудовиська, яке продовжувало сидіти на стіні. Подивилася туди й людина. "Вітя", закричала людина. "Як ти там опинився? Нумо, йди сюди". Людина зістрибнула вниз, і підійшла до стіни, на якій незрозуміло, за що трималося чудовисько. Вона обережно зняла страшну істоту, і жителі метро жахнулися, погладила її. «Вітю, хіба можна тікати? Я тебе загубив, бідолашний. Зовсім у тебе... Дупа облесіла від страху. Мерзнеш, мабуть. Людина з чудовиськом піднялася сходами на платформу і пішла собі. Мешканці метро мовчали. Вони зрозуміли, що чудовисько ще маленьке. Доросле чудовисько Вітєю ніхто не назве. І ще... Чудовисько саме боялося, але найдивовижніше людина любила своє маленьке чудовисько, незважаючи на його страшну зовнішність. І всі разом заговорили, що так помилилися, що були несправедливі до чудовиська, найбільше в їхніх промовах. Дісталося бідолашному Карлу, який Злякався і налаштував Усіх проти чудовиська Тихіше Голосно пискнула Наталя Петрівна Усі затихли Ви чули людину Сказала вона Дитина мерзне У неї стрес Інші Смутно уявляли Що таке Стрес. Тож запитали Наталю Петрівну, що це означає. Миша відповіла, що стрес – це коли тобі дуже погано, і ти не знаєш, що з цим робити. І тут усі згадали той ранок, коли з неба раптово стало падати каміння. Згадали, як уперше опинилися у метро, де раніше ніколи не бували. Згадали, як сумують за домівкою і мріють туди повернутися. Багато чого згадали тієї миті мешканці метро. — Треба допомогти, чудовисько, — сказала добра собака Леся. Воно боїться та мерзне. Коли я мерзла, моя людина одягала на мене теплий комбінезон, а на лапи шкарпетки, щоб я не поранилася, якщо на прогулянці наступлю набити скло. — Ти нато велика, — сказав кіт Саймон, — чудовисько потоне у твоїх шкарпетках. Папушка Карл уявив собі чудовисько в шкарпетках і засміявся. Всі осудливо на нього глянули, і він замовк. Загалом сміятися недоречно – це не дуже добре. Карл знав про це, але іноді нічого не міг із собою вдіяти. «Придумала». Вигукнула Наталя Петрівна. Я зв'яжу для чудовиська ковдру. Але для цього мені потрібна шерсть. Доведеться когось із вас добряче вичесати. І вона подивилася на собаку Лесю та на кота Саймона. На жабу Матільду вона не дивилася, бо жаби... Шерсті не мають. Леся та Саймон голосно зітхнули. Ніхто з них не любив вичісуватися. «Доведеться потерпіти», сказала Наталя Петрівна. І тут коту Саймону спала на думку геніальна ідея. «Ідіть за мною», мяукнув він. Кіт привів їх туди, де лежав його улюблений пухнастий климок із ванної. — Ось! — гордо сказав він, і всі подивилися на климок. — На ньому стільки моєї шерсті, що вистачить на дві ковдри, — заявив Саймон. І закипіла робота. Папушка Карл дзьобом витягав шерсть з климка. Наталя Петрівна своїми маленькими чіпкими лапками сукала із шерсті нитки, які обмотувала навколо жаби Матільди. Незабаром жаба перетворилася на величезний клубок ниток. Потім Наталя Петрівна дістала з кишеньки свого мережевого фартуха пару блискучих сталевих спиць і почала швидко в'язати м'яку вов'яну ковдру. Коли вона була готова, Наталя Петрівна гордовито показала мешканцям метро свою роботу. «Ковдра!» Й направду вийшла чудовою, тонка, легка, ажурна і дуже тепла. Наталя Петрівна була справжня майстриня. Тепер залишалося віддати ковдру чудовиську. І ти вирішили всі. Папушка Карл ще трохи боявся ти не хотів, але решта його переконала. Жило чудовисько неподалік, в банці. На банці було написано «Не шуміти, тарантул спить». Тарантул Вітя не спав. Він сидів у банці і дивився на мешканців метро всіма своїми Вісьмома очима, усі мовчали, не знаючи, з чого почати Нарешті Наталя Петрівна вийшла вперед І простягнула чудовиську ковдру «Вітаю!» – почала вона, трохи хвилюючись «Вибач, що ми тебе злякалися» «Тепер ми знаємо, що ти не страшний, і ми принесли ковдру, щоб тобі було тепло!» Чудовисько мовчало. Потім воно поворухнуло лапками і відкрило банку зсередини. Наталя Петрівна наблизилася і засунула ковдру до банки. Вітя обережно взяв її та закутався у ковдру з головою. — Тобі тепло? — спитала Наталя Петрівна. Вітя не відповів, але всі побачили, що з його очей потекли сльози. З усіх восьми Вітя витирав їх краєчком ковдри, але сльози продовжували текти. — Ти ж мій хороший! Прошепотіла Наталя Петрівна «Якщо хочеш, ми залишимось і посидимо з тобою Хочеш?» Вітя подумав та кивнув І вони лишилися